Два і шість. Маестро межово чітко бачить схему дій. Зворушливу п'єсу, розігравши яку, можна буде сміливо говорити про затемнений поки що об'єкт номер 8. Тому маестро робить вигляд інтелігента за сніданком, принюхується, чи не пахнуть шкарпети, і цікавиться. А чи чули ви, молоді люді, історію про клуб лялькарів і клуб галогенів? Як? Ні?